Të përmbysur si trunjët e hurmave të kalbura A shendo një gjurëm të tyre? Faraoni, ata para ti dhe populli i qyteteve të rënuara Kryen gjunahet të mëdha dhe e kundërshtuan të dërguarin e zotit të tyre Andaj Allahu i shbiu ata me dënim të ashpër Kur vërshoj uj i madhë Ne ju ngarkuam ju në anije për të bërë atë një paralajmërim, që ta dëgjoj që do vesh i vëmenshëm. Dhe kur t'i fryhet njëherë surit, kur toka dhe malet të ngrihen lartë e të thërmohen me një goditje shkatrimtare, atëherë do të ndohën gjarja e pashmangshme, kja me ti, dhe do të qahet qieli, që atë dit do të jeti fyeshëm.